Продължаваме с анализа на случващото сте в България през двойна призма. Поглед отвън и а, поглед през фокуса на дезинформацията доколко и кампанията и изборните резултати се оказват повлияни от мрежи на влияние. Включително чужно такова. Financial Times излезе днес с тезата, че проруска партия обърка избирателите в България. Добър ден, казвам на доктор Кристофър Неринг, старши научен сътрудник в Института за глобални анализи. Също така специализира в областта на източна европейска история и разузнаване, докторантура в Хайделбар, Германия, лектор и изследовател към Софийския университет, Потсдамския университет, бил е и ръководител на научния на музея на шпионажа в Берлин, а сега и в случая го и като сътрудник към медийната програма за юго Европа на фундация Конрад Аденауер, защото а, утре медийната програма на Фундация Конрата Аденао организира голяма международна конференция на тема за мъгляване на истината. Дезинформация в Юго-Источна Европа а, и събира множество международни експерти. А, доктор Анеринг, самия вие сте автор на анализа как Русия порази имунната система на България още през 2022, мисля, yeah. година. Мислите ли, че въпросът за Русия, респективно Украина, а, успя на тези избори да раздели българското общество? М в повод, мисля, че трябва да отполежим, че този въпрос не е специално в България, а това се прави в цяла ця Юго-Источна Европа, Европа, в цяла Европа и в целия свят. А, също така, мисля, че а, както каза колега малко преди мен, един от основните тактики и по въпроса на Украина е да се Някак да се отплъска населението и избирателите да се информира, да взема някои решение и да се налее, така так кажем, информационното пространство с, с тотален поклук, с всякакъв вид информация, ама в огромно количество, особено в дигиталния свят. Ам, и от с това да, да отнеме вниманието, всъщност, от населенето и гражданина а, и да се посочи това внимание върху едни въобще неважни въпроси или някакви конкретни личности, а не бяхо това каква политика да се следи, каква реално е тази Uh, uh, например, реално какви последици има от тази политика. Ако трябва да дам един да пример, например, въпроса за доставките на оръжия или на uh, муниция, um, с uh, който дост ден днешно се твърди, че това ще в, uh, влече България директно в войната, който не е истина, не го направи с uh, всички други европейски страни. Um, ама се дискутира този въпрос до ден днешен. Това просто отнема внимание. А, също така този въпрос някак, толкова се дискутира, че някои хора се, е, тотално се отпускат е, и е, реално не, не, не става е, повече въпрос каква политика от тук нататък да се, да се води или че всъщност повечето от населението е за тези е, доставки, ама е, като чели в е, тази позиция, която е против. Е много по-популярно в информационното пространство и ня някак ня може да се, да се получава е, впечатлението, че повечето население е против тези доставки, което не е вярно. Сега, обаче, тук да ви попитам, доктор Неринг, доколко дезинформацията пробива не само през заинтересовани политически партии и лидери, но и през институциите, защото а, ако въпросът за доставката на оръжие, вие бяхте определил пак в един ваш анализ а, преди година, по време на а, 2022 година, може би лятото, като Колеблива. България е колеблива по отношение на оръжието за Украина. Това беше израза от тази ваша статия. Сега обаче, след последния Европейски съвет, ние виждаме, че има като че ли промяна в позицията на страната, изразявана от а, президента Радев, който а, сам говори за това, че даването на оръжие ни влича във война. За това ви питам до каква степен а, институциите, имат отношение към а, изместването от фактологията и от истината. Вижте, в първото, когато говорим с и говорители, отделни политически лица или институции, много рядко използвам думата дезинформация, защото дезинформация е по-фалшива е, или манипулирана информация, която скрито се е, разпространява с mm -hmm. непознат е, автор или е, извор. А когато официални лица и институции говорят е, по тези теми, е по-скоро е, един вид пропаганда може и да е негативна пропаганда, или просто да се разпространява е, е, неверни твърдения. И тези, това са това е, част от същата игра има официални източни, които творят едно, и в информационно пространство по медията, по веб-портали, меди, по Фейсбук е, е, групове и други, се разпространява съвсем. Това усилено, е, само с, е, с твърдения. Е, е, е, така че тези неща сякаш върват е, ръка в ръка. Uh, и официалните говорители, само ед, една част играят една роля в, uh, в това. Сега, uh, на мен ми е интересно, uh, ако 2020 година на въпроса какво виждате в България, отговаряте сюрреална сапунка, как ще отговорите днес? Mm, аз в първото не, не мисля, че толкова много се променя през последните години, може би, ако гледаме на, на политически процеси чрез призмата на, на дезинформация, може би от 30 години не се променя толкова много. Целта да се отпуска избиратели и да се провежда избори с ниска избирателна активност. Това виждаме от, от 30 години. А също, също така, ако, ако малко гледаме от е, другата страна, не толкова от тези е, институции или канали, които разпространяват тази информация, а от целовата група, т.е. населението, изпиратели и кращани, е, това е нещо, което ми прави много посинни впечатления последните е, години, че може би изпиратели и кращани не са имали толкова много власт да изпират и да прашат страна в някоя посока, колкото през последните години. Ама повечето предпочитат да остават в къщи, да не участват е, в тези процеси и така реално няма ни, никакво е, ново развитие от няколко години. Е, е, и там мисля, че не само в България, но и много други страни в, е, в района можем да наблюдаваме е, този ефект от, е, от тес информация. Това е да се разделя, да се посаща постоянно недоверие, това е да се посочи обществени дебати не с... към някаква конкретна политика, а само отделни личности или някакви неважни въпроси и спорове. А, и от тази гледна точка е също така, ако гледаме как населението приема тази, тази информация. А, това е, там, там има нещо, което много скоро трябва да се, да се оправят чрез опрасоване, медийната е, крамотност така малко по-добре да се реагира на, на това, че виждаме, че много се говори вече за това колко много дезинформация се разпространява, ама защо все още е толкова успешна? Благодаря Ви, доктор Кристофър Неринг. Утре той има интригуваща роля на Международната конференция за мъгляване на истината, дезинформацията в Юго-Источна Европа, организирана от медийната програма на Фундация Конрад Аденауер в София.